Смяна на енергиите 20-та лекция от младежки окултен клас, 8-а година, изнесена от учителя на 25 януари 1929 година, София. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление върху чистосърдечието. Чета се темата Защо вярвам и защо се съмнявам. За следния път всеки да вземе 10 грама просо и да преброи сранцата. След това ще видим каква разлика има в числата. Като се върнете по домовете си, ще изпържите просото с малко зехтин и ще го изядете. Преди да го ядете, ще си отбележите какво е времето и вашето вътрешно състояние. Ще го ядете бавно, с разположение и ще си отбележите състоянието, в което се намирате. Като го изядете, също ще опишете вътрешното си състояние и времето. Дали грее слънце или е облачно, тихо ли е или ветровито. Три момента са важни – преди ядене на просото, по време на ядене и след ядене. Кога ще го ядете неопределено, е кой когато има разположение. Като направите задачата си, ще имате една придобивка в знанията си, една нова опитност. Тези наблюдения са важни за вас. Аз се интересувам главно от броя на зранцата в 10 грама. В един мит се говори за просото и за неговата служба. След създаването на зърнените храни, така се случило, че просото било определено да храни човечеството. То се питало другите храни. Какво трябва да се прави от мене? Хляб или баница? Те му отговорили. Ти стени на хляб, а за баница не мисли. Просото, като дребно, се взима за символ на смаляването. Не може човек да гледа прасените зрънца и да не мисли за смаляването. Христос взима синаповото семе за представител на малките величини. В Евангелието е казано «Ако имате вяра, колкото синапово зърно». Като четете Евангелието, ще се чудите каква връзка има между вярата на човека и синаповото зърно. Външно тези неща изглеждат разхвърляни, но само са нези, които не ги разбират. Ученият разбира отношението между всички части и ги разглежда като удове на едно цяло. Невежият не се интересува нито от частите, нито от цялото. Не е все едно човек дали знае или не знае отношението между частите и как да ги съчетае. Как ще впрегнете конете, ако не можете да съчетаете частите в едно цяло? Господарят ви иска да впрегнете конете и да отидете с колата на работа. Ако не можете да направите това, още на другия ден ще ви изпъди. Ако сте писър и пишете писма, а не знаете как да съчетавате буквите правилно, какво ще стане с вас? Щом прегледа едно от писмата, които сте писали, началникът веднага ще ви уволни. Каква картина ще нарисува художникът, ако не може да съчетае правилно частите на лицето? Който погледне картината, ще каже, че тя е рисувана от някой невеша, а не от художник. Художникът знае как да се съчетае частите, за да даде истински образ на лицата. Всеки човек сам за себе си е художник. През целия си живот той рисува собствения си образ и трябва да знае къде каква линия да сложи, за да не размести частите. Отрицателните мисли и чувства, както и страданията, съкръщават мускулите и внасят изхармония в лицето. Положителните мисли и чувства и радостта придават нещо красиво на човешкото лице. Мускулите приемат своето естествено положение. Красиво е човешкото лице, когато отпечатва положителното и възвишено състояние на човека. Тогава всяка част е на мястото си. Вътрешната дисхармония и хармония се отразяват не само върху мускулите на човешкото тяло, но и върху костите. Това не става изведнъж, но стечение на десетки, стотици и хиляди години, според интензивността на състоянията, през които човек минава. Сегашните недъзи и добродатели на човека се дължат на неговото минало. Мнозина не се оправдават за недостатъците си, че са ги наследили от майка си и баща си, от деди и прадеди. Вярно е, че човек наследява качествата и чертите на родителите си, но той може и да се справи с тях и да ги превърне в положителни. Човек възприема черти, качества, движения от другите хора, който показва, че те си влияят и в физическо, и в духовно, и в умствено отношение. Някъде в Америка живял един епископ, който имал обичай да криви главата си наляво. Като го гледали, всички проповедници от същата област си изкривявали главите наляво. Незабелязано му подражавали и придобили същия навик. Нека всеки се огледа, и види, държи ли главата си направо или я изкривява то наляво, то надясно. Не е лошо да подръжава човек, но той трябва да държи главата си право, нито надясно или наляво, нито напред или назад. Ако наведеш главата си напред, това означава едно нещо, ако я наведеш назад, друго. Ако влезеш в някой магазин, търговецата обглежда от главата до краката и ако си добре облечен и внушаваш доверие, той ще наведе главата си, ще те поздрави учтиво и ще каже «Какво обичате, господине?» Отиваш в някое министерство, търсиш работа. Веднага разсилният те посреща и се пред теб и пита «Какво обичате?» Не е позволено да влизате при министъра, ще чакате. Като се изпъчва, той иска да каже «Знаеш ли кой съм аз?» Когато човек навежда главата и тялото си напред, това показва, че е търговец. иска да продаде стоката си добре. Когато се изпъчи пред вас и не ви позволява да влезете при министъра, той е разсилен. Като знаете, че много от вашите движения и постъпки са придобити по влияние, по наследство или по подражание, Бъдете будни, за да се освободите от тях. В първо време те могат да ви забавляват, но в последствие ще се отразят върху характера ви. Някой прави такива движения с ръката си, сякаш отсича нещо. Придобила е това от военните. Войникът вади сабята си и каквото срещна на пътя си сече. Който прави такива движения с ръцете си, има желанието и разположението на войника. Какво придобива с това? Защо не подрежавате на замеделяца, който взима в ръката си жито и сее на нивата? Между двете движения, сечене и сеене, има борба. Първоначално човека изучава усеченето, взимал меч, брадва в ръка, сякал и рязал. След време започнал да мисли – да си дава отчет за постъпките и си казал: Нищо не придобих със сечене и рязане, трябва да изменя живота си, да направя някакво добро. Взел житото в ръка и започнал широко да сее. След това заравил посятото и след известно време получил плод от доброто, което е направил. Какво заключение можем да направим от това? Който съзнава погрешките си, може да ги изправи. Да изправиш една своя погрешка означава, ако си напъкостил на някого, да му направиш добро. Това е метод за преобразуване на енергите от отрицателни в положителни. Как може човек да изправи погрешката си? Представете си, че някога сте казали една обидна дума на някого. След време друг някой или същият казва и на вас една обидна дума. Вие сте забравили своята погрешка и се чувствате крайно засегнат от смелостта на този, който ви обижда. Седите и мислите как да му отговорите. Да му кажете обидна дума не искате. Да го ударите също не искате. Благороден човек сте. Не искате да му отговорите по същия начин, но и обидната дума не можете да забравите. Цял ден ходите насам-натам, вършите работата си. Но обитната дума се върти в главата ви, не ви напуска. Накрая се върнете от дома си, пиете чаша вода и с нея заедно глътнете обидата. Ако още ви обезпокои докато се храните, отправяте и обидата в стомаха да се смели. И този начин е добър но за предпочитане е да бъдете глух за обидата. Идете при човека, който ви е обидел, хванете го за ръка и го прегърнете. Целунете го няколко пъти и му кажете «Хубаво говориш, повторя още един път, за да чуя какво трябва да изправям в себе си. Ела сега да си хапнем братски, да забравим всичко лошо». Който може да приложи този метод е човек с характер, Изработил е нещо ценно в себе си. Защо човек лесно се обижда и разгневява? Защо може и да прощава? В човека има две съзнания. нише в задната част на главата и више в предната част. Когато впечатленията и чувствата минават през задната част на главата и се задържат там, човек дава ход на нишите енергии в себе си и е готов да се гневи, да бие, да се кара. Ако тези енергии се отпряват към предната част на главата, в човек се явява борба. Докато едни от енергите надвият. Щом надвият висшите енергии, човек става снисходителен и прощава. Висшето съзнание е проводник на светлината и като разглежда нещата при тази светлина, човек не може да не прости. Ето защо, когато енергиите минават през задната част на мозъка и натежават, Обърни се към Бога, който работи в теб, да отправи тези енергии в предната част на мозъка, където има условия да се асимилират. Който може да преработва обидите, всеки момент се повдига. И с един милиметър да се повдигнеш, благодари на Бога. Той е воювал за теб и ти е помогнал. Какво представляват обидните думи? Те са сили, които падат върху човека за да го изкарат от противоречието и заблуждението, в които се намира. Как ще те обидят? Ще кажа, че си крадец, вагабонд, хитрец и тъй нататък. Думата вагабонд е чужда. Тя започва с латинската буква ВИ, знак на противоречие. Думата крадец запачва с думата К, знак на дисхармония. Думите корална, кръст, крепост, кръг запачват също с К, Кръгът означава сили, които са в постоянно движение. Думите Воденица, Венера, Вяра, Вода, Вино започват с буквата В. Виното прави човека весел, вярата го окоръжава, воденицата мели брашно. Вземете един речник и вижте какви букви влизат в думите. Ще забележите, че в някои думи влизат по няколко силни букви. При това отзначение за думите е дали една и съща буква, силна или слаба, се намира в началото или в края на думата. Ако една дума съдържа изходящи сили, буквите, които я образуват, не са хармонично съчетани. Хармоничните или възходящите думи са съставени от хармонично съчетани букви. Като ученици, вие трябва да изучавате мислите си. Да знаете всяка мисъл, в коя област на мозъка се заражда. Ако в ума ви се роди мисъл за изучаване на някой предмет, отпред на челото ще усетите известно напрежение. Ако се прояви вярата ви, ще усетите напрежение в горната част на главата си. Ако пък се засегне чувството за справедливост или съвестта, ще усетите напрежение горе от страни на главата. Ако се разгневите, ще усетите напрежение в областта зад ушите. Това показва, че всяко чувство, всяка умствена способност взема точно определено място в човешката глава. Отгоре, отстрани, отзад или отпред. Това е наука, която в бъдеще ще познават всички. Как може да се въздейства срещу гнева? Ако някое дете се е разгневило, Пипнете върха на носа му. Състоянието му веднага ще се смени. Достатъчно е най-малкото доказване до върха на носа, за да стане смяна на енергиите. Енергиите, които текат през върха на носа, са свързани с енергиите около ушите. Ето защо, като дадете на детето да яде, гневът му изчезва. Като се разгневиш, започни да ядеш, за да трансформираш енергиите на главата. Добре е да ядеш, преди да се е проявил гнева, преди да е отравил кръвта. Като разбереш, че някой човек е готов да те обиди, вземи си няколко кориха или бадема, докато аз ще не си се разгневил. Седна част на мозъка е свързана с известен род чувствания, които нямат нищо общо смисълта. За да не се подаде на тези чувства, Човек трябва да прекара мисълта си от задната част на главата към предната. Само така тези чувства могат да се трансформират и да станат безвредни за човека. И тъй, обиди ли ви някой, започнете да мислите, за да намерите начин да въздействате на онзи, който ви обидил. Това значи да превърне човек минуса в плюс. Човек не може да въздейства на своя ближен, ако първо не е сменил своите енергии. Не може ли да въздейства на себе си, той ще възприеме състоянието на другия и двамата ще станат положителни. Когато се срещнат двама души, които са еднакво силни, между тях ще се яви борба, в която единният ще победи, а другият ще бъде победен. Най-опасното място в човешката глава е мястото на личните чувства. Намират се в задната част на главата. За да се справи с тях, човек трябва да отправи енергията им към горната част на главата, където се намира центърът на милосъртието. Наблизо се намират други два центъра на вярата и на надеждата където се сменят нишите енергии извиши. За сега Слънцето на човешкия живот се намира в главата, където работи съзнанието. Дробовете нямат такова съзнание като мозъка. Лицето пък представлява посоката, към която човек се движи. Накъдето е обърнато, та, натам се отправят енергиите на човешкото тяло. Като изучавате животните, виждате животинската линия, върху която разумната слънчева енергия е работила хиляди години, докато я изправи и създаде човека. Днес слънчевата енергия действа върху човешкото чело. Като разбират силата и значението ѝ, но наблюдават слънцето, отправят погледа си към него. Не е нужно само това. Като гледа слънцето, човек трябва мислено да отправи енергиите от задната част на мозъка си към предната. Днес малко хора могат да концентрират мисълта си и да отправят нишите енергии на мозъка към вишите. И останалите ще постигнат това, но след хиляди години който не може да концентрира мисълта си, колкото и да гледа Слънцето, почти нищо няма да постигне. Човек трябва да изучава закана за принасене на енергиите от задната в предната част на мозъка. Останат ли тези енергии в задната част дълго време, те ще заличат всичкото знание, което човек е придобил и постоянно придобива. За да не изпаднете в това положение, Работете върху себе си, сами да си помогнете, иначе ще дойде ден, когато всичко ще отречете и ще се спънете. Главата на човека озад трябва да бъде правилно развита. Това значи нормално развит човек. Ако главата му озад е плоска, този човек е скитник в живота и за него турците употребяват поговорката. Камък, който се търкаля, темел не хваща. По линиите на, ръ... на ръката съдите за умственото и здравославното състояние на човека. Например, линията на живота показва дали човек е здрав или не. Сатурновата линия показва състоянието на гръбначния стълб. Линиите на ума и на живота са в тясна връзка помежду си. Ако линията на ума е по-дълго от линията на живота, човек мисли за много работи, безпокои се, поради което жизнените му енергии са по-малко. Ако през една жица минава силна енергия, жицата изгаря лесно. За да трансформирате, излишната енергия помагат моралните чувства. Те са добри трансформатори. Умът сам нищо не може да направи. Трябва да се съедини с сърцето. Само така енергиите се трансформират правилно. Задачата на човека – е да регулира правилно мозъчните си енергии, за да се ползва от благата на природата. Всяко действие трябва да бъде съзнателно, да се ръководи от мисълта. Например, от значение как ходи човек. Ако се тресе, той нарушава правилния ход на мисълта. С движението напред, то на единиято, на другия крак, човек отправя енергите от задната част на мозъка към предната, и така си въздейства. Когато сте разтревожени за нещо, движете се. Достатъчно е да извървите един-два километра, за да се успокоите. Като знаете всичко това, стремете се към такива опити, с които да си помагате при всички мъчнотии и неприятности. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината Ескрит животът. 20-та лекция, 25 януари 1929 година Сафия, младежки окултен клас, 8-а година.